Мабуть, саме тому в одній газетній статті читаємо. «Будинки споруджують колективи будівельників, і землекопи, і каменярі, і слюсарі, і арматурники». Правду сказано, на місці споруджені будинку землекопи копатимуть котлован, матимуть чимало роботи арматурники, небайдикуватимуть і слюсарі, от тільки каменярам не буде там чого робити». Бо вони або лупають, чи довбають скелі, прокладаючи в горах дорогу, як то у відомому вірші Франка каменярі. На шляху поступу ми лише каменярі. Або добувають у каменярнях чи каменоловнях будівельний матеріал із каменю. Будівельний матеріал здобувається по надземних каменярнях, словних за редакцією Кримського. А ті робітники, що складають із будівельного каміння, яке приготували каменярі, або цегли стіни будинку, звуться мулярі. Під вітром муляр мур виводить, сосюра. Їх і треба було вписати до колективу будівельників, що споруджують будинок. Де зберігати на складі, в кладові чи в коморі? В одному нарисі написано, ніщо так не вразило нас на цьому сатанинському складі, ні копи одягу, ні гори протезів та милиць. Подобуємо слово Склад у значенні приміщення, де зберігаються якісь матеріали, також у сучасній художній літературі. Вантажники почали виносити з складу ящики з маслом і лантухи з цукром та борошном смілянські. Проте наші класики воліли послугуватися в такому значенні іншим словом. Сомко має переясливі свої крамні комори в ринку. Куліш. Слово «склад» має сучасній українській літературній мові чимало значень. Сукупність речей і речовин, людська кров неоднакова, і склад, буває різний, смолич. Сукупність людей, що становить ціли, до каховки загін підходив уже в своєму повному складі. Гончар. Будова людського тіла. Зовнішність у нього імпозанта, людина середнього віку, міцного складу, кулаком Валауб'є Яновський. Трапляється вона і у таких висловах, як склад життя, склад думок, склад мови, пісні, вірші. та також у граматичному значенні читала по складах і спочатку багато дечого не розуміла. Донченко Зважаючи на цю значеннєву переобтяженість слова «склад», чи не краще замість нього в значенні приміщення, де щось зберігається, користуватися словом «комора», наприклад, «книжкова комора», «комора запасних частин» тощо. Ну, а коли читаємо в газетній хронікальній замітці «Великі запаси містять також Новосілківська, Старовірівська і Лобачівська кладові», то тут уже ні в кого, крім автора замітки, мабуть, не виникає сумніву, що треба було написати «не кладові», бо такого слова нема в нашій мові, а комори. Наносити і завдавати Тут діагноз може бути один – байдужість, та сама якої, на жаль, не позбулись деякі керівники, яка наносить непоправної шкоди людським почуттям, емоціям Пише одна газета, збиваючи з пантелику читача который знает, что нанести шкоду можно только, скажем,